pe la microfon este protul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prezentând lecțiunea C 068 și 8.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 Lecțiunea noastră de zi c 068 și 8 va debuta cu citirea versetului 12 al capitolului 10 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom citi istorisirea unei soții credincioase, privind felul cum i-a vorbit ei Dumnezeu despre raporturile dintre ea și soțul chiar fiind necredincios. Citeam așa, dar că soția aceasta spunea următoarele. Soțul meu nu era înainte creștin. Dacă lăsam lucrurile după el, n-ar mai fi existat în căminul nostru nici citirea Bibliei, nici rugăciunea copiilor dinaintea culcării, ca să nu mai vorbim de frecventarea bisericii. Eu doream să mă supun soțului meu, dar îmi spuneam că mai întâi el trebuie să fie în ordine. Într-o zi s-a întâmplat ceva Grav în familia noastră Unul dintre copiii noștri a, fi, a fost prins fumând marioana la școală Eu am rămas complet neputincioasă Și am dat imediat vina pe soțul meu Pentru că nu-și luase locul De conducător spiritual al casei Fapt care m-a dus La slăbirea autorității noastre Ca părinți și neglijarea disciplinei M-am îndreptat spre Dumnezeu În rugăciune și am strigat Doamne, îmi pare rău Că am încercat să iau locul lui Tom Soțul meu de cap al acestei familii. Doamne, dacă pe el l-ai făcut cap, n-am să mă mai joc de acum încolo cu rolul acesta și să-l iau eu. Am obosit și m-am plictisit să mai răspund eu de copii. Vreau, Doamne, să cobor din postul acesta chiar acum și dacă vrei să se facă ceva în situația actuală, va trebui, Doamne, să-l pui pe Tom să întreprindă ceva, nu pe mine. După aceea, povestește mai departe soția, când Tom a venit acasă de la serviciu și i s-a relatat incidentul, a întrebat. Ei, nevastă, acum ce-ai de gând să faci? Nimic, am răspuns eu. În sfârșit mi-am dat seama că tu ești capul acestei case. Noaptea aceea, ca soție, eu am dormit bine și a doua zi dimineața, când m-am sculat, l-am găsit pe Tom, umblând de colo până colo prin camere, cu semnele unei nopți nedormite pe față. El a mărturisit că-și petrecuse mai toată noaptea revizuindu-și lipsa de răspundere pentru copii și dorința de remediere a situației pentru viitor până într-acolo, încât m-a asigurat că dorește să frecventeze biserica și să ia parte la închinarea din familie. Apoi și-a adresat glasul și a spus. Nu știu dacă îl înțeleg pe Dumnezeu exact așa cum îl prezintă Biblia, Însă cât privește copiii noștri, cred că e bine să cunoască ce scrie în Biblie, iar restul e treaba lor ce fac. Dragi mei, vedeți dumneavoastră această soție și voi să an de rândul să se dea la o parte, întrucât crezuse că e mai bine să existe conducerea ei spirituală decât nimic. În realitate însă, conducerea spirituală greșită este mai rea decât absența oricărei alte conducerii. Când o soție abdică benevol la tron în familie și își acceptă rolul pentru care a creat-o Dumnezeu, el, Dumnezeu, este cel care va umple vidul creat cu adevărată autoritate și conducere. Soția se supune soțului ei nu pentru că n-ar fi puternică și vrednică de încredere în sine, ci pentru că are credința că Dumnezeu va conduce el familia prin soțul ei. Înțelegem noi bine? Aici nu este vorba despre bun sau rău, priceput sau nepriceput, ci de o ordine de lucruri pe care a stabilit-o creatorul, instituitorul familiei și dacă el a stabilit această regulă, să știți că în afara respectării regulei stabilite de el, nu există niciun fel de succes și niciun bine într-o familie instituită de el. Cât despre soțiile credincioase care, dintr-o falsă impresie de sfințenie, se răzvrătesc împotriva autorității bărbaților lor, trebuie să le amintim că la Coloseni 3.18 scrie limpede, Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Punct. Aici nu spune să fiți supuse numai dacă voi îi vedeți pe bărbații voștri credincioși, numai dacă voi calificați că trebuie să-i ascultați, numai dacă voi vedeți în ei ceva calități demne de bărbați. Nu! Aici spune atât. Fiți supuse bărbaților voștri, ba arată și măsura cum se cuvine în Domnul. Desigur, nu este nevoie, cred să spun, dar totuși am să amintesc, atunci când este vorba că bărbații instigă la păcate declarate pe soțiile lor în împotriva lui Dumnezeu, acolo nu este vorba despre supunere față de soți, pentru că asupra vieții noastre personale este stăpân și are de dictat Dumnezeu. Cât privește însă raporturile de familie, acolo soțul trebuie să-și aibă responsabilitatea. De regulă, când vine vorba despre litigii în familie, eu întotdeauna am ceva de spus foarte greu bărbaților. De data aceasta însă, pentru că este vorba de soții credincioase și necredincioși bărbaților și mai ales că avem în vedere soțiile care se plâng de lipsa de autoritate a bărbaților lor, am să amintesc că aici vina este în cea mai mare parte, dacă nu totală, a tocmai a soțiilor credincioase care se plâng. Dacă ele și-ar înțelege bine rolul înaintea lui Dumnezeu, așa cum și-a înțeles rolul și această creștină din povestirea de mai înainte, deși mai târziu, dacă ele așadar și-ar înțelege rolul și ar lăsa vacant locul de conducere în familie pe care soțul nu și-l-a ocupat, imediat Dumnezeu ar lua inițiativă și el știe cum să vorbească soțului despre îndatoririle lui de soț, numai el știe și poate să-l facă pe soț atent cu privire la responsabilitățile lui față de copii și față de viața de familie în sine, responsabilități pe care el și le-a neglijat. Numai atunci când soția își ia locul ei de supunere față de soț, amintesc din nou, numai până la păcat, numai atunci când soția credincioasă își ia cu supunere și cu smerenie locul ei de soție și lasă postul de lider al casei chiar vacant, numai atunci Dumnezeu va interveni, el este acela care va ști și va putea să-i vorbească soțului cu putere și cu autoritate. N-am văzut noi chiar în povestirea de mai dinainte? A trebuit numai atât. Soția aceasta să capituleze, să recunoască înaintea Domnului că a greșit încercând să ducă responsabilitatea casei, a fost prima noapte pe care a dormit-o liniștită și a doua zi dimineața rezolvarea lui Dumnezeu s-a arătat atât de minunată pentru că de îndată ce și-a luat Poziția ei de soție, Dumnezeu fiind acum liber, a putut să vină și să stea de vorbă cu soțul ei, căruia i-a făcut parte de o noapte de neliniște și de-a doua zi încolo viața lor a luat un cu totul alt curs. Doamne Dumnezeule, nu numai în familie, ci și în multe alte arii ale vieții, noi încercăm să facem ceea ce Tu trebuie să faci, neglijându-ne în datoririle noastre și de aici mult necaz. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj de astăzi, să ne ajuți să învățăm tot mai bine care sunt responsabilitățile noastre, să ne achităm cu credincioșie de toate și să lăsăm restul în seama ta. Chiar și cu privire la mântuirea celor care n-au primit-o încă, unii se zbat atât de mult să facă ei ceva pentru mântuirea lor, negrijând ceea ce tu însuți ai făcut pentru noi. Te rugăm să vorbești tuturora, să ne ajuți pe toți să ne recunoaștem starea noastră de neputință și de necunoștință, la fel ca femeia aceasta, și să ne plecăm ție să ne supunem ție, toți cei care nu au încă nădejdea fericită a mântuirii, să culmineze cu încercările lor de a-și o procura, să se smerească primind ceea ce ai făcut tu pentru mântuirea noastră și anume pe Domnul Isus Hristos, prin pocăință și botez, ca după aceea împreună cu noi care am primit deja pe Domnul Hristos să putem să umblăm liber pe calea cea nouă și vie, așa cum ne-a arătat în cuvântul tău cel scris, prin călăuzirea Duhului tău cel sfânt, pentru slavata ta și bucuria noastră veșnică. Amin. E o stâncă ce de viacuri Stă în valuri ca un far Adăpost oricărui suflet Care-i dus de al vieții val Stânca mea, a mea cetate Locul meu Al meu sprijin în necazuri, Iisus, Iisus Hristos. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 12 al capitolului 10 al întâiei epistole lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. În capitolul acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a prezentat o serie din împrejurările prin care au trecut izraeliții, poporul lui Dumnezeu în vechime, spunându-ne, atrăgându-ne atenția că toate acestea li s-au întâmplat și au fost scrise spre învățătura noastră. Cuvântul care ne vorbește acum în versetul 12 ne atrage atenția să luăm seama dacă noi credem că stăm în picioare, nu cumva să-i judecăm pe izraeliți că uite ce au făcut ei, pentru că dacă ne ocupăm să-i judecăm pe ei, am pierdut din vedere pe Domnul Isus Hristos și de îndată ce ne-am luat privirile de la El, repetăm experiența prea înțelepților noștri părinți din grădina Edenului care au stat de vorbă cu șarpele. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dăruit și viață și daruri pentru păstrarea vieții și cale pe care trebuie să mergem și țintă la care trebuie să ajungem. Un singur lucru ne cere el nouă a celor care am primit viață nouă și cale nouă, să luăm seama ca să nu cădem în alergarea noastră. Un creștin este folositor lucrării lui Dumnezeu numai dacă nu-i căzut. Cei care stau în picioare și alergă sunt folositori semenilor lor spre mântuire. Ei pot ajunge la țintă și ei vor primi cu luna răsplătirii. Undeva într-un oraș era un trecere de alergare. Lume multă era înșiruită de o parte și de alta șoselei unde avea loc alergarea. Alergătorii au pornit și unul care alerga mai repede era în frunte. Toată lumea îl privea cu plăcere. Parcă, fără să facă cine știe ce efort, el alerga așa de repede și frumos cu trupul lui zvelt, încât părea că nu atinge pământul. Premiul parcă era sigur al lui, dar deodată s-a făcut o mișcare prin mulțime, o mirare l-a cuprins pe toți. Alergătorul a alunecat, a căzut și s-a rănit, trebuind să fie ridicat de alții. Iar cu aceasta a fost scos din luptă. Frumos început, dar ce trist sfârșit. Cu durere trebuie să spunem că și în viața creștină se întâmplă de multe ori același lucru. După un început așa de frumos și care promitea atât de mult, peste mulți vine oboseala, ba chiar căderi grave în cugetul lor, cu răni care se vindecă ca nevoie și de pe urma cărora rămân semne. De aceea, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Rare ori se întâmplă ca un vas care cade, să rămână fără semne Chiar de aur fiind vasul Este totuși o nădejde Pentru cei care au căzut prin neveghere Să strige la Domnul Isus, Care îi ridică îndată și le vindecă rănile De șapte ori poate să cadă cel neprihenit, Și dacă se ridică cu pocăință Domnul îl primește Așa spune Cartea Sfântă La Proverbe capitolul 24 Cu versetul 16 Dar cum s-a zis mai sus Urmele căderii rămân, rănile vindecate se cunosc. Dacă Domnul ne-a dat în grijă viața cea nouă pentru care a plătit un preț așa de mare, de ce să uităm noi lucrul acesta? Avem ceva mai important de făcut pe pământ? Numai când ne luăm ochii de la el și îndreptăm spre lume sau spre frații noștri care au căzut, numai atunci obosim, ni se împiedică picioarele și cădem. Altfel, nu-i cu putință căderea. Să nu ne mândrim că stăm în picioare, ci să alergăm pe calea cea nouă și vie și să nu-i desconsiderăm cu niciun pic pe cei care au căzut, ci smerindu-ne mai mult să ne rugăm pentru ei. Iată ce zice Sfântul Macarie cel Mare despre creștinul care stă în picioare. Citez. câte ar face creștinul, fapte frumoase râvnă în lucrare Evangheliei, biruință în luptă împotriva păcatului, propășire în virtuți, înaintare pe calea Evangheliei și altele asemănătoare, să nu aibă despre sine o părere înaltă, ci să zică, în fiecare zi încep. Încheiat citatul. Dragii mei, nu prin meritul nostru, nici prin înțelepciunea și puterea noastră stăm în picioare, ci prin harul lui Dumnezeu. Să avem grijă să nu ieșim din hotarul harului și să îndemnăm și pe alții la lucrul acesta. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În continuare, la versetul 13 din 1 Corinteni, capitolul 10, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne face cunoscute următoarele. Nu va ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.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 El care ne-a dăruit un trup enzestrat cu mădulare care au funcțiuni atât de precise, El care ne-a dăruit o viață nouă prin credința în Domnul Isus Mântuitorul, El care a pregătit totul pentru creșterea și desăvârșirea noastră, El a avut în vedere și greutățile și luptele pe care le avem de dus în lume și... În harul său nu va gădui să purtăm o cruce mai grea decât puterea pe care ne-a dăruit-o de a o purta. Să credem și să știm bine lucrul acesta, pentru că în felul acesta putem rămâne liniștiți atunci când vin încercări și ispite peste noi. Dumnezeu a plătit pentru mântuirea noastră un preț așa de mare și de aceea nu va îngădui niciodată diavolului să ne lovească de moarte. El ne iubește și în dragostea lui Dumnezeu ne vrea binele cel mai înalt. Un cuvânt foarte frumos, limpede și adevărat a spus Origen în privința aceasta. Spune el, Dumnezeu se îngrijește mai mult de mântuirea noastră decât diavolul de pierzarea noastră, pentru că Dumnezeu ne iubește cu mult mai tare decât ne urăște diavolul. Am să repet această spusă a lui Origen, deoarece poartă în sine un adevăr atât de minunat. Zice, deci, Origen, Dumnezeu se îngrijește mai mult de mântuirea noastră decât diavolul de pierzarea noastră, pentru că Dumnezeu ne iubește cu mult mai tare decât ne urăște diavolul. Tâlcuind acest loc din scriptură, deci versetul 13 din 1 Corinteni 10, unii din sfinții părinți au spus aceste cuvinte. Sfântul Ambrozie, cu cât pericolul e mai mare, cu atât mai mare e ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, putința de a învinge ispitele și încercările, Stă în ajutorul lui Dumnezeu pe care îl putem avea numai dacă vrem noi. Sfântul Macarie cel Mare. Dacă omul știe câtă greutate poate duce măgarul său și câtă marfă poate căra camila sa, dacă olarul știe câtă vreme să -ți ține țină oalele în cuptor, cu cât mai mult Dumnezeu nu va îngădui să vină asupra noastră ispite mai grele decât le, purtăm, le putem purta. Printre altele, la Consiliul din Tridentin s-a spus, Dumnezeu nu poruncește lucruri imposibile, ci prin poruncile sale te îmbărbătează să faci atâta cât se poate, să ceri cât nu se poate și te ajută ca să poți. Dumnezeu, zice preotul Iosif Trița, cântărește fiecăruia greutatea pe care poate să o ducă. Prin darul înțelepciunii pe care Dumnezeu l-a dat omului ca să poată pricepe adevărul, unii filozofi, chiar necreștini, au prins câte ceva din acest adevăr. Iată ce zice filozoful Marc Aureliu. Nici omului nu i se pot întâmpla decât întâmplări omenești, nici boului, viei, ori pietrei altfel de întâmplări decât cele speciale naturilor de bou, vie sau piatră. Prin urmare, nimic nu se poate întâmpla unei ființe decât obișnuit și natural. De ce te temi tu? Căci Dumnezeu nu-ți spune în spate nimic ce nu poți duce. Nu se poate întâmpla nimănui nimic care să treacă peste puterea lui de răbdare. Încheiat citatul lui Marc Aureliu. Așadar, cuvântul ne spune aici, Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Să ne bizuim, dragii mei, pe credincioșia și dragostea lui Dumnezeu și vom trece cu biruință și în pace peste toate încercările și ispitele care vin asupra noastră. Există o încercare care vine ca apa, Ea e rece și vine încet, dar fără milă. Așa sunt tulburările care vin asupra noastră, dar Dumnezeu făgăduiește că și atunci va fi cu noi. Această făgăduință s-a împlinit în tocmai într-o zi de a lunii mai, în anul 1875, când o văduvă săracă de 63 de ani și o fică a ei de 18 ani au fost legate de stâlp și aruncate într-o apă mare pentru că n-au vrut să se lepede de mântuitorul lor. Când prigonitorii au întrebat pe tânăra ce crede despre mama ei care fusese aruncată înaintea ei în apă, i-a răspuns, Ce văd eu acolo? Pe Domnul Hristos luptându-se cu valurile. Voi credeți că noi suferim? Nu. Domnul Iisus este cu noi și nu trimite pe nimeni în luptă fără să meargă el înainte." Există o încercare cum e focul. El izbucnește repede. Focul înfățișează ispita care te atacă pe neașteptate, dar chiar când vei trece prin foc, vei fi sprijinit. Legat de stâlp, un credincios și-a acoperit fața cu mâinile și-a plecat capul în flăcările focului și a murit ca și cum nu l-ar fi durut nimic. Dumnezeu este credincios și... Atunci când trecem prin ispite și încercări grele, ne înzecește harul răbdării, ne îmulțește de zece ori mai mult, ca să nu cârtim și să nu ne tulburăm, iar dacă trebuie să ne dăm viața, el este cu noi și ne întărește să rămânem liniștiți și astfel să putem primi cu nuna ei. Vreau la punctul acesta să adaug un gând pe care l-am mai spus și cu alte prilejuri. Când citim despre martiraje ale celor din vechime, ni se par, haideți să fim cinstiți, imposibile și să știți, sunt imposibile prin puterea noastră. Adevărul e însă că Dumnezeu a dat putere acestor ființe, acestor credincioși slujitori ai săi, să treacă pe aici. Dar ascultați ce vreau să spun. Ori cât de groaznice ar fi fost. Chinurile acestea prin care au trecut martirii de pe vremuri din toate epocile când au fost sub diferite motive prigoniți, oricât de crude ar fi fost aceste suferințe, pentru că trebuie să înțelegem, Dumnezeu i-a întărit să treacă prin suferințe, asta nu trebuie să credem însă că ei au fost anesteziați, cum se întâmplă pe masa de operații și n-au simțit nimic. Așa ceva nu este. Și ei au fost doar întăriți de Dumnezeu să le poată suporta. Deci, oricât de crude ar fi fost acestea, vreau să spun ceva. Ei au trecut din viața aceasta biruitori, cu cununi mari și veșnice, slăvite și minunate, dar au trecut și apoi au mers pentru a fi cu Domnul în toată veșnicia. Să nu credeți dumneavoastră însă că astăzi, Ni se cere nouă credincioșilor care avem așa zisa libertate de închinare, că nouă ni s-ar cere mai puțin. Să știți, dintr-o anumită perspectivă vorbind, nouă ni se cere mai mult decât lor. Da, da, ați înțeles bine, ați auzit bine ce am spus. Nouă ni se cere mai mult decât lor. Uitați de ce. Ei au suferit groaznic. Numai în veșnicie când o să ajungem și o să-i vedem încununați cu atâta slavă și cinste, vom putea înțelege cât au suferit acești credincioși. Dar după suferința aceasta teribilă, au plecat și au rămas cu Domnul. Noi, cei de astăzi, trebuie să murim în fiecare zi față de toate pornirile firii noastre vechi Față de încercările disperate și teribile ale firii noastre vechi de a lua conducerea vieților noastre. Lucrul acesta trebuie să-l facem nu numai odată, pe zi și nu numai într-o zi, ci de atât de multe ori în cursul unei zile și în toate zilele vieții noastre. Avem de luptat groaznic de mult împotriva tuturor acestora. Iar ca să poți să înțelegi bine acest adevăr, îți trebuie să depui un efort de sinceritate și să-ți analizezi cursul vieții, acțiunile vieții, felul în care o trăiești în perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem astăzi supra-solicitați în fiecare zi, de aceea și premiul care se dă bisericii din Laodicea, deci ultimei biserici, este mai măreț decât toate celelalte. Niciun alt premiu nu trece pe acela care este dăruit Laodiceanului biruitor și anume de a sta împreună cu Domnul Isus Hristos pe scaunul său de domnie. Iubiți ascultători, să dea Domnul Dumnezeu ca toți să fim conștienți de chemarea înaltă și măreață care ni s-a făcut nouă credincioșilor din vremurile de astăzi și să ne folosim din print de toată puterea și harul pe care ni le-a pus Dumnezeu la dispoziție. Potrivit cu nevoile, cu solicitările la care suntem expuși, așa după cum ne spune și versetul, că El ne-a pregătit și puterea necesară pentru a trece prin aceste ispite deosebit de solicitatoare și de grele.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 Tretine petit ne toi mais qui me I'm yes. yes.